Pressemitteilung der Piratenfraktion NRW vom 25. April 2013. Intransparenter Minister will Atomdesaster schönreden. Im Nachgang zur Fragestunde im Landtag NRW zeigt sich die Piratenfraktion geschockt. Finanzminister Walter Borjans, SPD, hat die finanziellen Auswirkungen des Atomkraftwerkes Hamm-Üntrop mit dem Desaster der West-LB-Folgen verglichen. Ich war gestern so sprachlos, dass ich erstmal eine Nacht darüber schlafen musste, um den Schock zu verdauen, sagt Dietmar Schulz, finanzpolitischer Sprecher der Piratenfraktion. Im Rahmen der West-LB-Abwicklung hat das Land bereits mehr als 1000 Millionen Euro bezahlt. Wenn jetzt der Minister West-LB und AKW in einem Satz erwähnt und miteinander vergleicht, wird mir Angst und Bange. Vor allem vor dem Hintergrund, dass er die tatsächliche Höhe der übernommenen Garantie nicht konkret nennen will. Im Haushaltsplan sind Ausgaben für die Jahre ab 2013 in Höhe von insgesamt lediglich 50,1 Millionen Euro vorgesehen, obwohl die Ausgaben des Landes laut Bilanz der Betreibergesellschaft mehr als das Fünffache betragen. Das Land versteckt auf diese Weise die Höhe der Subventionen zugunsten der privaten Atomwirtschaft. Hier rollt womöglich ein weiteres Finanzdesaster in einem trojanischen Pferd auf den Steuerzahler in NRW zu. Das müssen wir in jedem Fall verhindern. Wenn der Steuerzahler schon für die AKW-Folgen zur Kasse gebeten werden soll, hat er wenigstens ein Anrecht darauf zu erfahren, wie teuer es für ihn werden wird. Wir wollen schonungslose Transparenz bei sämtlichen Zahlen, Fakten und politischer Entscheidungsprozesse. Dies gilt vor allem auch bezüglich der dritten Ergänzungsvereinbarung, die zurzeit verhandelt wird, so Schulz. Piratenabgeordneter Robert Stein aus Hamm, kommunalpolitischer Sprecher der Fraktion, Unter dieser Atompolitik leiden die Menschen in Hamm und Ostwestfalen-Lippe seit über zwei Jahrzehnten. Es droht eine unkalkulierbare Eskalation in finanzieller Hinsicht. Walter Borjans muss jetzt unverzüglich die Bürger aufklären und konsequent handeln. Pressemitteilung gesprochen fürs k r ä e n n e s t von Andrea Akavako. Intro- und Outro-Musikstück East meets West von Matthias Westlund.